Berriak Pantsika Arambiderekin eta Uri Arosa, hilabete bat Osoa, bularreko minbiziaren kontra. Emazteakon kitzen dituen lehen eritasuna da eta ortarako kanpaina zabalak egiten dira, emankorak izaiten direla eganen dauku piradek egiturako Filip Nakpan medikuak. Eta hasteuntan haste urdina ere iraganen da gaurtika intzina, iparaldeko erria initzetan gertakariak antolatzen dituzte adinekoen presunen alde angeluko adibidea hartuko dugu marga forestie elankidearekin. Silaba muskildin jendeaini zekin iragan dela kanporaketa posonpes gela, nenerit zabaleta nagusitu da, xapelduna entzunen dugu bainan ere publikoaren iritzia eta batzu ez dira baitezuara, sailkapenarekin ahas adorz. Erukbilan, uh, Asparnek Aixi irabasi barko xeren kontrako uh, partida derbia federal Iruan, Jean-Noel Menjua, Asparneko presidenta enzunga iberixai lontan. Egur aldia, Dione, eta estelen pollita, ukan behar hinukera. Mementua, naskifreskoa, la ere, dozena bat, amalau gradoren arteohtan kokatzen da termometra, temperatura, baina nisztantian, lanoa ubarreatu eta iguzkian agusituko da, eta egun oita zazpi gradoa ipatzen dira. <tusurren> Gaur autopsia eginen zaie bordalen, joanden ostirale haratzean, baiona eta mugerre artean, aturi ibaian hilik atsemanak izan diren lau eta sei urteko haurtipieri. Autopsiak erraitekoa du, itorik hildiren. Beren ama, behogoita bat urteko kamboa ha, ez dute entzuna alizan oreino baionako peji poliza etseko inkesta ere maileek, baionako ospitale psikatrikoan baitago. Ama bizirik zuten mantzuten, aturi baiaren beste aldeko kaian, iduriz diadao sagari arazoak izan zituen, arazo psikikoak, inkestak segitzen du beraz gertakari ilununen argitzeko. Eta emerezi urteko gazte bat hausi peratuko dutega orbaionako hausitegi korreksionalean, kanboko Erobi Kolegioko zuzendaria erasotzea zakusatua da, gertakaria joan den ostegun haratzeko da, emerezi urteko gaztea, Kolegioan sartu da beste bi lagunekin, zuzendaria ikastetxea zaintzen ari zen eta gaztea joka asizaio, ostikoka eta ukabilka bere bi lagunak gelditzen entxeatu badira ere. Indakkeria erabiliduen gaztea beraz ahastatu zuten eta bere ala preso sartu bai honan, gaur esplikatu beharko du bere jestua bai honako edo hausitegiko epailearen aintzinean. Napaja militantea landesetan eortzia ditaike, Jose Miguel Echeverria, Napaja izenarekin ezaguna, Euskal Ieslari batzen, duela ogoita urte desagertuzen azi burutik milabeatzeun talargoiko ekainaren amekan. Euskal Memoria izeneko fundazioak uste du Mondo Marzan iparaldean lurperatua ditaikela. Espainiako estado terorismoaren biktima izan zen Napaja eta inzuzen, estado terorismo terrorismo lotua den norbaitek eman die informazioa, ego Ameriketan bizi den Espainiak bat da, inkestaren behiz idekitzeko aski ahazoin badela adierazidu Inigo Irwin abokatak eta jala galdegin dio Madrileko hauzitegi nazionalari. Uri Agosha hilabete bat osoa beraz bulareko minbiziaren kontra, hainbat ekitaldi antolatuak dira, diakinarazteko hainzin ikerketa zoinden garantzitsua. Sangre hori lehen heritasuna da emazteakunkitzen dituena, hortako kanpaina zabalak egiten dira eta eman direla, egan dauku piradek egiturako Filipenakpan medikuak. Alors, pour le département, donc, en 2015, nous avons détecté 238 cancers. 2000 ezta behar bada biziki Bainaan bulajeko minbiziaren atxemaiteari garjanzia emeiten dela erakusten de du Kat0% de kanzer duzen sein... Bularreko xangreren ehuneko latonoia begeita hamarretahirotonoita haala urte arteko emateetan da Hortako da despistaia antolatua adin hortako ematen arteana. Bainan emate gazteagoetan izaiten hal da irizku bat edo familian kasuak direnetan hor ikerketa egiten da gynécologouak edo médicouak jakin yandira, goïsago egiten dao lakoetan. Behoita urte aitzin eta hiretenoita urte pasatuta, behar da egon. Il faut quand même rester dans une attitude de dépistage, c'est de la prévention. Behoita amar eta irurogoita urte arteko Ogoita bosh mila emazter proposatua da urte guziz mamografiaren egitea Urririk da, nun baitan emazten euneko irurogoiak segida emaiten du Eta diakin, garazi anjoz ekitaldiaren lehen edizioa iraganen dela Elduden igandean doni bane garazin Zortziunta behoita amar parte hartza Eta hori, bistanera, bulajeko minbiziaren kontrako ekitaldi bat da Eta Frantzia mailako haste urdina gaur hasten da, aldean ere herriek gertakariak antolatzen dituzte, adineko jenden egoeraz sentzibilizatzeko. Angelun berezikiago, populakuntza fite zartzen ari da, marga forestie. Gaur egun Angeluko biztan lehan erena kirurago jorte baino gehiago ditu, 2005-ian euneko behogoia izanen dira. Fenomeno hori aurre egiteko erriko etxeak baliabideak garatzen ditu. Aste urdinaren karira beste bi neu horiai abiatuko dituzte. Lehena, peps edo gorputz eziketa ibilbide bat, leko aldateri gabe edo sedentarioak diren pertsonai mugitzeko gogoa behitz pizteko asmoarekin, medikuaren aholkuarekin izena matanarko da, hiru ilabeteko programa segitzeko. Benzan Laskarrai Kirola ezitzailea da angelun. ZA POETR DOLA SUPLIZMA, DUR ENFORZONA MUSKULER ADAPTE, DOLA AKTIVITETE DE, de, de, de, de MARX HOSI puisque... Mal gutzeko hariketak, gierren indartzea e... edo simpleki, e... oinez zibilzea, autobus hartzeko, erosketen egiteko edo kindegira joaiteko, fisikoki aktiboak izan behar gira Hemen, angelun, populakuntzaren euneko begogoiak irurgoi urte baino gehiago ditu Beraz, behar eskoa da, biztanlei, albezain luzaz, aktiboak egoteko balia bideak, proposatzea Permetra, o person, dut, le plusz otono? possible, le plus longtemps possible pour leur bien-être dont la mission va être ensemble de travailler sur un projet qui soit une animation d'ordre culturel, d'ordre festif, afin de rassembler toutes les générations autour de ce projet et que ces générations apprennent à mieux se connaître et surtout à mieux vivre ensemble. Bai honan ere programa bete-betea dute, haste urdinaren karira, oste gunean autodefentsatailer bat antolatu dute, adineko entzat, beraz, goiziko behatziak etarditan elkarten etxean. A.S. Bayona berriz durango joanen da, eta Durango-arrak ongietorriak dira gure etxerat. Ziril Leguion, Bayonako Kirol eta Elkarte Bizikoa suantaren itzak Durango-durango iragan bilkuratik lan da. Joan den larun batean bizkaitak hergirat joan baitira A.S.B. jokbilari taldeko arduradunak eta Bayonako erriko etxeko delegazio bat iraila astapenean gertatu eraso sexistaz edo sexistaren afera argitzeko. Neska talde batek esalatu baitzuen asb jokolarien joka moldea. ko jokolariek barkamen gutun bat idatziko dutela jengaiatu dira arduradunak eta ontsa gobernatzearen bat ere idatziko dutela. Aitoktza bat beraz ASB-ko hastapen batean egitateak ukatu baitzituzten. Silaba xapelketako kanporak eta arrakastatxua joan den batean, muskildiko posonpez gelan, eneritz zabaletan agusitu da iru euntaburreita emeletzi pondurekin, bigarren suma imurua, iru euntaburreita pondu terdi, aitor zerbie irugarren, iru, iru euntaburreita zorzi pondu terdirekin, laugarren madi xaraxua, iru euntaburreita emeletzi pondu, batietiok rospea irbos garen, pondu terdi, eta ortsi idote seigaren, iru euntaburreita emeletzi pondu terdirekin. Beazaleak kontenta gertu dira, naiz beti bezala, sailkapenarekin batzu ez diren ados. Malo uzkigu etzat bihen ikinan, manan, uh, iru... Ara, dugu horai, iritzia beraz ikuslegerena batzu ez sailkapenarekin ados eta ez dugu bire alea entzunen. Eneritz Zabaleta txapeldunari mikroa luzatu diogu ere, ea entzuten dugun, Eneritz Zabaleta. Ba, egia egin, nire gustatu zabut e, gaukosai joa eta posik aitu naiz. E, beti muskildin edo siberuan oroak ari girelaik, beti badagido biziki, bedo ta, gosua, eta goxoa eta gauk ere alazan eta irurutu zaite hojek ere eramangaituela ba umoretik eta pixkat jendea gosatzeko eta ba, giro atletik jende bildu da ere jende kopuru polita xahno ara emandi dute ordan pozik naiz Ara, xapelduna pozik, benen ez da bukatua, eh? Horai, final aurrekoak jokatuko uh, baitira, eta lehena, baigorriin, elduden aste undarrean, Aitor Servie, Egoitz Zelaia, Miren Artetxe, Odei Barosho, Sustrai Kolina, eta Sumai Muruarekin. Kirolen kapituluan, pilota lehenik, eta donapareuko lehiaketaren finala, ere mandutela, barda, hospital gixandutek, Berrogoi, Ogoita Amar, etxegarai Bilbauren konta, atsaldeuntan untan garaten ean iztarienko pako multsoko partida olzo mendi luku agire lafiten kontra. Erruk bian federal batean, larun batean garaipen egeza doniane loitzune eta ongeluren arteko derbian doniane loitzunerentzat zatoitabeatzi ama iru etxean nagusi beraz loitzundarrak. Federal bian nafagoaren lehen garaipena asasoin untan behar garaipena etxea etxean endaiaren kontra amasei bederatzi zuzenean segitzeko zen hau euskalijatietan. Maulek ere irabazi oita amar ama iru, saverdenen kontra. Bokalek ere irabazi etxean amasai behatzi, lam neumezanen kontra. Federal Iruan mugerrek etxean irabaziar amitzi amar, eta donapaleuk galdu, zela, sen lagin ama bost, ama bi. Federal Iruan bagen uen ere bestederbi bat, barkoxe eta azparneren artekoa, laportaren alde joan nena, ogoita behatzi, ama bi. Azparnar bakkostaren zelaian nausitu dira eta abamtaila ondiago bat hartzen alzute laura ino azpimarratu digu Azparneko presidenta den Jean Noel Menzuk. Malo uskiguetza da bihen txego ikilan, banan hiruaren uh, ikilan uh, bortgarren ponduan txeket ugun, banan uh, banan ez gira baita esparri batu, banan uh, frango uruzgi da, uh, egon hori idazik eta bortkose tarreke behartzuten atzutuki hiruaren partida hau atzutuki etxen idazik eta Eta nartuzten guztiak eman dituzte, zute ahize partida guzti, eta bon, uh, azpandarrak nauzitzen den ale, uh, moltsuat mul badu, ale, pixkat, uh, bako xe baino hobe soñokoa. Eta federal hiruarekin bururatzeko lahesorok berroita amairu goita xai irabazi jion delandeko zelaian, aez baionak aldiz galdu mugronen ogoitabat amairu. Euskal erritik kanpoko berriak orai kolombiarat ere maiten gaituzte kolombiarek ezetz eran baitiote atzo bake prozesuari. Ez ustekoa izan da, baina doidoietarik ezak irabazidu du amarkako txukoita bat eunekoarekin, behoita bederatzi lutonaita MSOhtzi bestialdean. Iri potolo batzuk hainitz dute, kondaketa hortan, Mainan ega merda euskalde unkituenetan ala ere bayezkoak argiki gaina hartu duela. Azpi ere parte hartzea apala izan dela. Ogoita amazazpi kakotx, ogoita sortzikoa da joan boska bulegoetara. Idurizpunduko rapilatsoa da gerileroen parte hartze politikoa eta justizia transizionala. Santos presidentearekin negoziatu akordioan hainbat nahi hartzen baitira gatazkaren ondorioen Eztitzeko presobatzen amnistriatzea besteak beste farkek komunikatu du Timoshenko buruzagaren bidez, atera bide negoziatu baten aldeko autua errepikatzeko. Hungarian errefusiatuen gaia zen erreferendum gai? Eta ez ez tatua izan da erreferenduma, parte hartze eskasagatik. Galdegin azitzaien Ungariak erberen iditzia Viktor Orban lehen ministroaren anti-immigrazio politikaz Horrek, egin nahi zuen Europak batasunak erabdaki kota sistemaren kontra. Parte hartzea euneko bergoi bost baino gutxiagokoa izan da, eta xuriak eta baliogabeak kenduz, euneko bergoi azpetik. Opozizioko alderdiak eta mugimendu sozial batzuek abstentziora eta boto baliogabera balio deitu zuten eta Etiopian, Bogokak eta Hilak Oromo etniaren ospakizunetan. Lehinu horrek eurien sasoinaren bukaeraren mahkatzeko egiten duen bestan, jendetzak manifestatu du gobernuari loturiko Oromo buruzagiak horbait ziren, taulagainerat igan eta horra zitira Bogokak poliziarekin, meta Kapusaka, esku